بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاه والسلام على رسول الله سيد الاولين والاخرين حبيبنا وشفيعنا وقائد لأمور ديننا ودنيانا محمد بن عبد الله وبعد جوز앙 وسومي وسكيلزاجي وتفسير القران تكفو ketika ayah hi mnyezimungu subhanahu wa ta'ala Anatubainishia kwamba ibada ya hija ambayo ni nguzo ya tano ya Uislamu ina mizi yake maalumu katika maka sio kila mwezi faman farada fihi an alhajj man ndani ya miezi hiyo ibada ya hija fala rafatha wala fusuka wala jidala fi alhajj hatakiwi kufanya uchafu wala uhuni wala ushindani katika ibada ya hija wama tafalu min khairin ya'lamuhullah ya nalolote la khair mtakalifanya mwenyezi Mungu anarecord watzawad wadu. Chukuweni matumizi ya kutosha wakati mnaelekea kwenda kutekeleza ibada ya hija fa in khair az kwani kuwa na matumizi ya kutosha ndio njia ya kumcha Mwenyezi na kuepukana na kutegemea kwa kufanya kazi ya yaombaomba huko katika maeneo matukufu ya Makkah al-Mukarramah wattaqoon niugupeni mimi Mwenyezi Mungu anasema niugupeni mimi ya ulilalbab ani watu wenye akili mnawaweza kuzitumia vizuri laisa alaykum junahum hakuna juu yenu kosa lolote an tabtaghu fadlan min rabbikum kuzitafuta fadila kutoka kwa mala yenu kama vile kuwa na biashara zenu mkauza mkapata faida ili mkapata matumizi ya kutosha katika shughuli zenu hizo za hija fa iza afadatu min arfaah lakini tu mtakapo miminika kutoka viwanja vya arfaat mkawa mnaenea katika maeneo hayo kwa ajili ya kufanya ibada ya hija Kumuomba mwenyezi Mungu kumdhikiri Mwenyezi Mungu kumkabiri kumhamidi fadhkurullaha endeleeeni kumzikiri Mwenyezi Mungu kumkumbuka Mwenyezi Mungu kwa kumsifu kumkabiri takbiri alhamdulillah kama vile zinavyo takbiri zinavyofanywa kwa pamoja peke yake peke yake kila mtu au kwa pamoja na wenzake pale hapo katika maeneo ya Arafah wakisema Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allahu Allahu akbar الله اكبر ولله الحمد الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكره واصيلا لا اله الا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الاحزاب وحده لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد <سؤال> اللهم صل على سيدنا محمد وعلى <والا> ال سيدنا محمد وعلى <والا> صحبه سيدنا محمد وعلى <والا> انصاره سيدنا محمد وعلى <والا> ازواجه سيدنا محمد وعلى <والا> ذريات سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا هذه ذكري دينا مفاقو تاينا كوكريري mara baada ya mara katika muda wote wa mtu wakiwa katika e, ibada ya hija Mwenyezi Mungu Mtukufu Subhana wa Taala anasema thumma afidu min haythu afadana mukisha Mkisha Miminikeni kwa pamoja mulewa namu mimi watu kutoka arafati kwenda mina kutoka mina kwenda mashar alharam kutoka mashar alharam kwenda makkah almukarama kwa ajili ya tawaf rukuni au tawafuli fadha kutoka hapo kurejea tena mina mimi nikaende wastaghfirullah na muendelee kumwomba msamaha Mwenyezi Mungu kwa katika zenu inna allaha ghafurur rahim hakika Mwenyezi ni msamihevu ni mrahmeevi fa iza qadaytum manasikakum na pale mtakapokuwa mmeshamaliza ibada zenu Fadkurullaha kadzikirukum aba'akum mtajeni kwa wengi mwenyezi mkumbukeni kwa wengi mwenyezi M kama kumbuka baba zenu au ashadda dhikra au kwa ukumbufu mkubwa zaidi kuliko hata mnavyokumbuka baba zenu Hii mwenyezi anakumbusha kwamba makafiri au wajinga wa Kiehudi na Wakinasara maana washirikina wa maka, kabla ya kuja mwongozo sahihi wa ibada ya hija kutoka kwa mtume Muhammad SAW walikuwa wana yoyoma katika kila mtu anakwenda na na anapatewa wake wengine wakiwa katika zao hizo wakiwasifu wazazi wao wengine wakiwasifu na wa marafiki zao wengine wakiwasifu wa wafanme hivi lakini mwenye Mungu akaifuta tabia hiyo kwa kuleta kwamba wamzikiri mwenye Mungu fatkurullaha kadhikirukum aw ashadda dha dhikra fa minan nas min ganiwa watu mayaqulu kuna watu wanasema rabbana atina fi dunya ewe mola tupe sisi mapato katika dunia wa ma lahu fil akhirati min khada wathao ambao maombi yao makubwa na hamu zao kubwa na shughuli yao kubwa ni kuomba mafanikio ya kidunia tu siku ya kiyama hawa na fungu mwenyezi Mungu anasema wa malahu fil akhirati min khada mtu huyo atakuwa hana siku ya kiyama fungu lolote laheri wamihum ninayokuu rabbana atina fi dunya hasana na wengine wako ambao wanajua kwamba dunia ni mapito tu wanasema ewe mola tupe hapa duniani mazuri wa fil aakhirati hasana na aakhira utupe mazuri wakina qina na na na adhabu ya moto basi mwezingu ana wasifu hao ana na kuwasifu kusema Ulaika lawa nasibum mima kasabu watu hao wana tabia hiyo watapata fungu lao la hapa duniani kutoka na machima ya chuma wallahu sari'ul hisabe na Mwenyezi ni mapezi wa hisabu kwa hivyo atawalipa hapa duniani malipo anostahili kwa mima yao waliyofanya na akhira ndiyo kuno mazuri ya kudumu wadhkurullaha fi ayamin ma'dudati Mwenyezi Mungu anasisitiza kutoaambia muhojaji wa islamu tutakapokuwa katika ibada za Hija Tuwache kuzungumza mambo ya kipuzi puzi yale yoku haya faida nasi katika dini yetu wala katika dunia yetu. Wa dhkurullahu bi ayamin Mkumbukeni Mwenyezi Mungu katika siku maalum siku 10 zote za mwanzo mpango zote 3. Fa man ta'ajjala fi yawmin lakini atakayefanya haraka akaondoka katika siku mbili fala ithma alayhi hanakosa akalifanya haraka akaondoka maka, katika siku bili, yani siku ya mwezi 11 fala ithma alayhi mpaka ikamalizika siku 13 fala ithma alayhi hii ni ruhsa eh hii ni ruhsa limani wa wale ambao wanacha mwenyezi Watakullaha muogopen Mwenyezi Mungu waadamu mjue annakum ilay tuhsharun mjue kwamba nyinyi kwa, kwa Mwenyezi huyo ndio mtakokusanywa ambako atafanya checking ya matendo yenu yote uh, nyendo zenu zote mizungumzo yenu yote na kwa yinyi hesabu baadaye akulipeni malipo mnastahiki kwa wale waliofanya mema watalipwa husna waziada na wale ambao waleta mabaya watalipwa malipo kulingana na walioyafanya kama alivyosema Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yujza'u sayi'atan sayi'atun bi malipo ya maovu ni maovu mfano waovu uliyotendeka wa manja'a bilhasanati falahu 'ashru amthaliha na mwenye kufanya jema atalipwa mara 10 kwa jamaa yake moja au ila 70 au sabamia mpaka moja kwa 70 au 1 kwa 700 Watqullaaha wa lamum hivyo cheni Mwenyezi Mungu mjue ana kumilae tosharu Wa minan naasi man yu'jibuka qawluhu fi alhayati ad-dunya Mwenyezi Mungu wa Ta'ala katika aya hii anampa tahadhari mtume wake na waislamu kwa jumla akamwambia Wa minan naasi kuna baadhi ya watu wanafiki mani yu'jibuka yu kauluhu kuna watu yanakuhutii ya maneno yao dunia katika uhai wa ulimwengu wa yashidullaha ala ma fi kalbi, na innahu mkazo na nakuyapamba maneno yake kwa kumshuhudisha mwenyezi Mungu kwa vyapo. wa huwa lkhisa, na huyu basi mtahadhari huyo ni mkubwa khasaba anachoke sinazoripoka katika moyo wake hasa moto katika imani yake hasa muhadhari sana mtu huyo wa idha tawalla na wakati akiondokana na watu saafil adhi huenda yeye katika dunia aliofsida fiha kufanya fisadi wayuhlikal hartha na kuangamiza mazao ya watu kuapia moto wa kufanya hasada <tuhu>, <tuhu>, na mkosi wan nasla na mifugo wallahu la yuhibbul fasada na Mwenyezi Mungu hapendi ufisadi Kao mtu aliyozunguzwa hapa ni mtu mmoja alikuwa aitwa Bana Akhnas bin Shariki. Bana Akhnas bin Shariki huyu alikuwa ni mkorofi wa kweli Mwenyezi wakamsifu katika aya hii hiyo aliyotaja Lakini haya mambo haya hakumalizikiana hayo tu. Mpaka leo katika dunia yetu popote tutakapokuwepo duniani kote si hapa Zanzibar wala, si Tanzania wala Dubai si wala si, Suudia, wala, si wako watu wana Manenu yao mazuri, matamu ya kuutia lakini nyoyoni mwao mnaoripo kama moto. Wa iza tiila lahu taqilla. Na anapoambiwa mtu kama huyo, ewe mche Mwenyezi Mungu, mche Mwenyezi Mungu waachane na tabia yake ya umbobo. Akhadathu alizza bil ithni. Pumshika mtutumko wa uchungu. Eh? Pumshika wa uchungu fa hasbuhu jahannam. Lakini Mwenyezi Mungu anasema uchungu wake utampata mwenyewe itakayemtosha heni jahannam wala biisa na mahala pabaya atakapolala yeni hapo wa minan nasi man yashri nafsuhu bi na miongoni mwa watu vile vile kuna watu wanaojitwa muhanga nafsi zao kwa kutaka radhi za Mwenyezi Mungu wallahu raufun bil ibad na Mwenyezi ni mpole kwa wajibu wake wana na wajibu wake na namna hiyo na rahma ya ayyuhalladhina amanu enyi muliwamini. zinziangu anatoa wito hapa kwa wote ya ayyuhalladhina amanu ayyuhumul mu'minu udkhulu fis-silmi kaffa katika uislamu kwa pamoja sio mngio upande upande muumini hili lingine muindakate ya uislamu yote nataka muamini na mufuate na kutekeleza wala tatabi'u khutuwati shaytan wala msifuwatiyandu za shaitani innahu lakum aduwwun mubin shaitani shaytani qunun aduwwi wa zahiri fa in min ba'di na kama mtateleza mkiendelea na kumfuata shaytani ya kusha kukujieni nyinyi miongozo ya wa wazi ya ukweli na haki na uadilifu fa'lamu anna allaha azizun hakim queni mkijua kwamba mwenye Mungu ni mshindi ni mwenye hikma ni mshindi lakini anatumia hikma katika, katika mambo yake anafutumia hikma lakini hataashinda na kitu chochote kukikomesha au kukudhibiti au ya hukumu yake hapa hapa duniani kabla ya akhirah makafiri hawa na wanafiki hali yamdhuruna ila an yatiyahumullah wanaliti wanalo lingojea hawana isipokuwa wanangojea iwajie wao amri ya Mwenyezi Mungu fi dhulalim min al katika vivuli vya mawingu walmalaikatu, malaikatu malaika wakali وقضي الامر امامه وكجاهو يتمالز مambo وإلى الله ترجع الأمور نكون منزي مغو يتراجع مambo يوتة اللهم اللهم اجنا يا كريم تتبعين ولكتابك يا نبيكو تتبعين وعلى طاعتك منتمعين وتوفنا ربنا مسلمين ووالدينا وأولادنا وإخواننا أحبانا جميعاً مسلمين برحمتك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تبارك وتعالى بقوله يا تد المتدون سال بني اسرائيل كم اعطيناه من ايه مبينه واولى زي وانا يعقوب منجيزم انا ميم محمد صلى الله عليه وسلم waulize wana ya'kub kam atainahum min aya nini ngapi tumewapa dalili Bayina zoza wazi kabisa wa man yubaddil ni'mat allah na yoyote atakayabadilisha neema za mwenyezi mungo mim ba'di ma jaa baada ya kumjia yeye fa inna allah shadeedul Basi basijue ya kwamba mwenyezi mungo ni mkali wa kuadhibu zuniya lil ladhina kafarul hayatud wamepambiwa makafiri na shaitani wamepambiwa uhai wa ulimwengu wakajiona kwamba ndio wao waliofaidika waonde wakubwa ndioheshimiwa ndio wastahiki peke yao wa yasharuna min alladhina amanu na wakati huo wanawafanyia kejeli na kicheko na dharau waumini waladhina taka lakini hawajui kwamba hawa jamaa Mungu hao waumini wa Mwenyezi Mungu fawqa hum Waumini wa, wa Mungu watakuwa juu yao siku ya kiyama. Makaafiri na maasi watakuwa chini ya miguu ya waumini. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighayri hisabi. Na Mwenyezi Mungu humpa riski mja wake anayetaka bila kiwango. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamrejesha nyuma kidogo mtume wake na waumini akimwambia kana nasu ummatan wahida. Hapo kabla walikuwa watu ni umma mmoja wote walikuwa ni makafiri tu na wengine baadhi nyingine wakawa ni waumini tu fabathallahu anbiya mubashirin akapeleka mwenyezi Mungu mitume yenye kutoa habari mzuri wa munzirin na yenye kuhofisha adhabu za Mwenyezi Mungu wa anza la mahumul na akateremsha pamoja na watume hao vitabu vyenye nyoadilifu liyahkuma bayna an ili auongoze watu kwa kitabu hicho au kwa vitabu hivyo fi mahtalafu fi auongoza na kuwabainishia uadilifu katika kile ambacho wametofautiana wa, wa mahtalafa fi illa alladhina utu isipokuwa wale waliokipewa kile kitabu mimbaadi maja hum albayna baada ya kushakuwajia wao ubainifu. Walianza kutafautiana baada ya kushakujua kwamba ukweli ni huu wa Muhammad ndiye mtume na mtume wa mwisho na kitabu chake ndio kitabu cha mwisho wakatafotiana wengine wakamwita Muhammad mchawi na kitabu chake uchawi lakini asa Mwenyezi Mungu wa mkhitlafa fi illa alladhina utoo min ba'd ma ja'at hum baynaq bagham na hilo isipokuwa na hasadi ilikuwa baina yao lakini Mwenyezi Mungu fahadallahu alladhina amanu akaongoa Mwenyezi wali wale walioamini limakhtalafu fihi kwenye ukweli wa kile ambacho walitofautiana kaongoa na kuwabainishia na kuadhibitisha katika kile ambacho ni haki minal haki cha ukweli باذن kwa idhini ya Mwenyezi Mungu wallahu man yasha'u ila sirati almustaqim na Mwenyezi ni maamuzi yake Mwenyezi Mungu waongoa na wataka ila sirati almustaqim kwala katika njia ile Wayahudi na wanasara, walijigamba wakasema kwamba wayahudi wakasema la yadkhulu aljannata ila mankana huda haingii peponi siku ya yahudi na wanasara wakasema la yadkhulu aljannata ila man kana nasaara dio anasema mwezingu hapa amhasibtum ivi nyinyi wayahudi na wanaasara mnadhana antadkhulu aljannata kwamba mtaingia nyinyi peponi Walama ya'atikum mathalu allatheena khalau min qablikum nawala hajawa pambanyua mwenyezi Mungu inakuwa mitihani wanziwa ile walifikia kabla yao mnadhani kwamba mtaingiza tu peponi walamma yaatikum haja nyinyi mathalu allatheena falaw min fan mitihani min fan ilee ambao ile walifikia wanzenu min qablikum kabla yao kama hamjui wanzenu hao masatu mulbaasaa wadaraa walifikwa na maradhi na magonjwa na ufakiri Albaasa ufakiri ufaqiri na magonjwa wazulzilu na wakatikishwa hata yakula rasul mpaka akafika kusema mtume wa Mwenyezi Mungu walldhina amanu maahu na wale walioamini pamoja naye wakajit, wakajit, wakajitafutia kujitetea mata ya nasrullah lini nusura ya Mwenyezi Mwenyezi Mungu akamwambia ala inna Allahi qarib nusra mwenyezi Mungu ipo karibu kwa hivyo ili tupate neema ya Mwenyezi na rehema zake ni lazima tuuvumilifu tuadhibitifu na inapotufika mitihani tuipokee kwa usubra na kwa ushujaa na kustahimilevu na kumshukuru Mwenyezi Mungu na katika aya ifuatayo ya miambili na 15 215 nasema yasaluunaka madha yunfikun yasalunaka wa nakuuliza muhamad madha yunfikun kitugani watoe kuliwaambie waana kuuliza kitugani watoe lakini swala zuri kabisa na muhimu ma anfaqatum min khairin kumba chochote mtakachotoa falil walidaini wal aqrabi nivema kuwapa wawili, na jamaa zenu wakaribu, atama, yatima, na maski, na masafiri, wa karibu na mayatima na masakina maskini na wenye na msafiri na ma tafalu min khairi. na lolote mtakalofanya la khairi fa inna bihi alim Basi unjue kwamba mwenyezi Mungu wameuliza kitu gani watu lakini mwenyezi Mungu kawajib kuamba mnachokitoa wapeni hawa waliofuata kwa hili ndio lilikuwa suala muhimu kulikoni kule kujua kitu gani watu kwa sababu unatoa kwa kitu mtakachokuwa na uwezo nacho kutoa unatoa unachokuwa na uwezo unaotoa chochote kidogo au kidogo kizuri au kibaya lakini muhimu nani apewe kwa ndiyo maana Mwenyezi Mungu akawajibu wa falil walidaini wala qarabina wal yatama wal masakin wabin sabii wama tafalu min khairin fa inallahu bihi alim kutiba alaykumul qital wajili yakukomboa waislamu na waislamu mwenyezi Mungu alifarudisha hapa anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya hii ya 216 Kutiba alaykumul qital kwenu vita wa huwa kurhu lakum nani jambo mnalo lchukia lakini wa asa huwenda an takrahu shay'am kalchukia jambo wa huwa khairul lakum likawani dio li khairihinu wa asa nahwenda an tuhibu shay'am kalipenda jambo wao huwa sharru lakum kumbe ni shari kwenu wallahu aalam wa antum la taalamun mwenyezi Mungu ndani ajua zenu nyinyi hamjui mnapenda kukaa ovyo msipigane msipiganie uislamu na huu ni unyanyaso mkubwa mnachukia kupigana kumbe ndani ya kupigana kuna khair kubwa mtapata ushindi mtapata heshima mtapata ngawira ndani yake kwa hivyo mwenyezi anajua anapoambishwa jambo lolote lile kheri yake ni ipi na apo kataraza jambo sharia yake ni ipi yasalunaka anishahril harami kitalim fi wanakuuliza Muhammad, kuhusu miezi ya ta'zima mfunguo nne mfunguo tatu mfunguo pili na rajab miezi mitatu hii ndio miezi mitukufu ya heshima inaheshimika katika uislamu wanakuuliza kitalim fi kupigana vipi ndani ya mwezi hiyo. nini hukumu yake tole niambie qitalun fihi kabir kupigana katika mwezi hiyo mitukufu ni kosa kubwa lakini basi wasaddu an sabilillah kuwazuia watu kutoendelea wa na taa ya Mwenyezi wa kufuruu na kuunkufuru Mwenyezi walmasjidi alharam na kuwazuia watu huko kufanya ibada zao katika msikiti mtukufu wa ikhrāj ahlihi minhu na kuwatoa watu maeneo haya matukufu mkao hamisha akbaru hayo ni mabaya tena mabaya mabaya msiotofu baya bidi ya mwezi walfitnatun wa kufiri akbaru nikuba zaid min alqatl Kushinda kupigana katika msihio mtukufu Mwenye Mungu anamwambia mtume wake Hizo ni njama zaao tu. Hizo wanazofanya kuabogotwa waislamu kwa sababu ya kupigana vita katika mishemi ya tokoko. Kwa bahati mbaya ni njama walizonazofanya. Wala yazaluna hukatilunukum. Nataka kukwambia Muhammad na nyote waislamu ni kwamba makafiri hawataacha kupigana vita nanyi hata yaruduku maandini Mpaka mpaka wahakikishe wamekurejesheni nyuma kwa kuepesha na dini yenu inista kama wataweza kama wataweza kwa sababu kaleta ushuhumu ametawalia ame guarantee ame yake hiyo maana kasm inista ta minkum na yote atakayorudi nyuma andini yake fayamut wa huwa Aka kafir akafika kufa ya akua ni kafir faulaika haditat amaluhum basi watakuwa wamepoteza mali zao fi dunia wal akhirah minha akhirah wa ulai ka ashabun nar na hao ndio watu wa motoni hum fiha khalidu wao ndani ya moto tu watabaki milele ya moto tu hana ngine tunapokuwa inna alladhina amanu wal ladhina hajaru hakiqa ya wale wal muamini mwenyezi Mungu na wakahama maka wakenda sawa madina wajahadu fi sabili llah na wakapigania dini ya Mwenyezi Mungu kwa kueneza duniani kote malaika yarjuna rahmatallah hao wanachokitaraji ni rehema Mwenyezi Mungu wallahu rahim. gafuru, rahimu na Mwenyezi Mungu ni mbrehemu ni msamehevu gafurur msamheevu rahim na hapa katika aya hii ya 119 ya Yes naka nakana al-khamri wal-maisir wa naquliza kuhusu starehe za ulevi na kamari qul waambie fiihima ithmun ndani ya matumizi mawili hayo ulevi na kamari kuna madhambi makubwa wa manafa lilnas yapokuwa kuna na manfa kwa watu lakini wa ithmuhuma akbaru min Madhambi yake ni makubwa zaidi madhara yake ni makubwa zaidi kushinda manufaa yake. Wayas'alunaka madha yunfiquun Wanakuuliza Kuli laafua, ni kitu gani watoe? Quli al'fuwa waambie toeni ziada ya maliitajenu. Kila mtu ajitengee mahitaji ya lazima ya nafsi yake na walimuhusu wake zake, watoto wake. Lakini ikiwa ana kipato cha ziada yotoshevo mahitaji hayo hicho ndio akitoe kadhalika yubayinu Allahu lakum ayat. Kwa mifano hiyo anabainisha Mwenyezi Mungu kukubainishieni nyinyi aya la'alakum tatafakkarun ili nyinyi mbaymkamfikiri fi dunia wala akhirah hapa duniani na akhirah mufikirie manfaatu ya duniani na akhirah Mfikirie kuchuma mazuri atakawafaduni dunya na akhirah wayasalunaka ya -akhira. tama. na wanakuuliza kuhusu mayatima kuwaambie islahu lahum khay kuwatengenezea mayatima maslahi kuwatengenezea mali zao kuwatengenezea maisha yao hilo ndio jambo bora kuwasomesha kuhamisha kazi kuwafahamisha namna ya kuishi hilo ndio bora kwa Wa wa intu khalituhum na kama mtachanganyikana wao kwa kuchanganya chakula chenu na cha wao fa Basi ni ndugu zenu hakuna ubaya wote hii aya ilikuja kutokana na walezi wa mayatima walipoiona ugumu kwamba kumbe kula mali yatima ni kosa kubwa pala aliposema Mwenyezi Mungu alladhina yaakuluna amwal aliyatama inma yakuluna liyatama, ina fi butunihi illa annar wa sa'ira kwa hivyo wakajitahadhari na wakajiona kwamba wamo ndani ya hatari lakini Mwenyezi Mungu msiwe hivyo Medamu mnachanganyikana wao mayatima katika mapishi na katika kula pamoja fa'ihi wanukum ni ndugu zenu na mtu kuchanganyika na ndugu yake katika kula hakuna ubaya wallahu ya'lamul ya mufsidina minal muslim na Mwenyezi anamjua muharibifu wa mali ya yatima na maana yatengeneza ambaye tengeneza mali ya yatima anamjua Walau Allah na kama ngetaka Mwenyezi Mungu la a angali ku nyinyi ikao hamna nafasi hata kidogo ya kuionja au kuigusa maji ya tim. allaha azizun hakim. Hakika Mwenyezi ni mshindi mwenye hikma. Na katika aya hii ya 221 anasema mwenye Mungu Subhanahu wa ta wala tankihu al mushrikati hata yu'minna. Yu Msije mkaoa wanawake makafiri mpaka waislamu wala amatu mu'mina khair kumoana mke wa kijakazi mke wa watu madam ni mu'min ni bora mimi mushrike tena kushinda kumooa mwanamke wa kiungwana mwenye kipato mwenye uhuru wake lakini ni Walau walo aajabatku hata ni vipi uzuri wake au kipato chake basi mshrike si bora bora mjakazi wala tumkihul mushrikin wala musawwishesa binti yako au ndugu yako mume mtumwa muumini aliyemuamini mwenye Mungu khairun nibara min mushrikin kushinda kumwzesha muume mushriki hata kiwa ni Munguana hata kiwa na cheo gani walau aajabakum hata akikupatia nzuri wake ni utajiri wake kwanini akasema hivyo mwenyezi anasema ulaika yad'una ila an-nar hawa wanakuetieni motoni wallahu yadhu ila jannati na mwenyezi anakuetieni mpeponi wal maghafirati na msamaha, idhni kwa idhni yake wayubayinu ayatihi lin-nasi anasibainisha mwenyezi haya zake kuwabainishia watu laallahum yatadhakkaru ila nawaao waoneke wa yasalunaka anil mahidhi katika aya hii ya 222 nasema Mwenyezi Mungu wanakuuliza jamaa zako masahaba kuhusu wakati wa hedhi mwanamke kupokuwa katika wakati wa hedhi vipi kukaa nao tukaa nao vipi qul wambie huwa adhan mwanamke ikiwa wakati wa hedhi yuko katika hali ya uchafu kwa hivyo basi fa'tazilun nisaa waipukeni wanuhake fi al-mahidi katika wakati huo idhi msiwakaribie kabisa kwa njia ya na wao wala taqrabuuhunna msiwakaribie kabisa katika njia ya na wao hatta yatuhurna mpaka taharika fa'idha tatahanna wa kisha kutaharika fa'atuhunna min haythu amarakum Allah basi endeeni nao kwa kupitia mahala ambapo amekupangia ni Mwenyezi Mungu min haithu amarakum Allah kpale ambapo amekupangia ni Mwenyezi Mungu yani Mwenyezi Mungu kumpangia Muislamu mwanamme e, kwa mke wake semu fulani ya kustare nae sio popote inallahu yuhibu tawabin hakika Mwenyezi Mungu anawapenda wenye kutubia kwa kujirekebisha kama alikosea wa yuhibbul mutatahirin na anawapenda wenye kutoharika nisao kum halathulakum wa kazinu nikama kondzenu fa atu kwa hivyo endeleeni na kuotesha mbegu zenu ndani ya kondzenu anna shi'itum kwa namna mnavotaka waqaddimu li anfusikum tanguliziyni nafsi zenu dhikiri nzuri hapa mtume sasa so tunasema maana ya kutanguliza kutangulizi dhikiri nzuri ni pale ambapo mtu anataka kufanya starehe na mke wake baada ya ku tia sahani mpaka haisikuwa tayari basi atangulize jina la Mwenyezi Mungu kwa kusema bismillah allahumma inni al'udhu bika min sharri shaytan wa shirki wa shirki warzuqni wa khairan fi hadhihi al-mut'ah ya na kuomba unikinge na shaytani na shari zake na onipe استرائي yangu hii jambo la kheri ndio maana nisonge sema waqaddimudi anfusakum wattaqullaha wa la'mun annakum mulaku mcheni Mwenyezi Mungu namjua kwamba nyinyi mtakutana naye Mwenyezi wa wabashiri umenini na wape habari nzuri wa imani wala taj'alullaha 'urdata li'imanikum na wala msimfanye Mwenyezi kipingamizi cha viapo venu antabaru kwa ajili ya kujiepusha na kutenda mema kwa sababu mume hapa hamtaki kutenda mema msifanye hivyo watataku ikawa ni sababu kiapo chenu ni sababu cha kufanya ninyi msimche Mwenyezi Mungu watu suluhu baina au kuifanya kwa ni cha ya kufanya maslahi kupatanisha watu ah mtakuwa ni bwana nisho hapa msifanye hivyo Mwenyezi Mungu kaweka popoze la kiapo ni ufunge siku tatu umehapa kufanya jambo baya katazwa basi na ufunge siku au umehapa jambo jema basi usiache kutofanya lifanye jambo jema na alipo funge siku wallahu na alim na mwenyezi ni msikivu na ni mjuzi wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam allahumma inna nasaluka haramika wa برحمته قياس قاميه متين يا هذا الدلاله والكرم صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم